Піп чекала, сира шкіра на обличчі і навколо зап'ясть почала загоюватися, а вона все чекала. Цього не сталося в понеділок. Піп сиділа на дивані, поки йшли новини о десятій, а її мама перекрикувала телевізор, нагадуючи татові винести сміття. Не сталося й у вівторок. Піп увесь день тримала увімкненими новини Бі-Бі-Сі на тлі, поки налаштовувала свій новий телефон. «Тиша! Жодних знайдених тіл!» Вона залишила телевізор увімкненим навіть тоді, коли ввечері прийшов Раві, і вони розмовляли поглядами, в яких жило щось тривожне, і короткими дотиками рука. Бо слів не вистачало. Лише за зачиненими дверима її кімнати вони могли говорити. Невже його так і не знайшли? Це неможливо. Пожежа, кров. Напевно, працівники грін-сцен вже знають. Їм мали щось сказати, чому не можна прийти на роботу, Пожежа – місце злочину. Піп могла б просто знайти їх. Ні, вона не могла нічого шукати. Це залишило б слід доріжку. Вона мала лише чекати, боротися з бажанням дізнатися. Це могло її погубити. Засинати було важко. На що вона сподівалася? Їй не було чого прийняти, а, можливо, зараз вона потребувала цього ще більше, бо щоразу, коли заплющувала очі, Боялася, що вони більше не відкриються, що їх заклеїли, як і рот, коли намагалася дихати. Серце билося, наче постріли. Лише виснаження зрештою її заспокоювало. «Привіт, Сонько!» Сказала піпмама середу вранці, коли та хитко спускалася сходами, тепер уже пропускаючи третю сходинку машинально. «Кілька моїх показів скасували сьогодні, тому я зробила нам каву і сніданок. Млинці!» Піп сіла біля кухонного острова і зробила глибокий ковток кави, занадто гарячої для її ще пошкодженого горла. «Я буду за тобою сумувати, коли ти поїдеш в універ», – сказала мама, сідаючи навпроти. «Ти все одно мене часто бачитимеш», – відповіла Піп, жуючи, хоч і не була голодна, але хотіла порадувати маму. «Знаю, але це вже не те, правда?» «Така доросла, час так швидко минає». Вона клацнула пальцями, відволікшись на телефон, який пропищав на кухонній стільниці. «Дивно», – сказала вона, піднімаючи його. Сіобан із роботи щойно написала мені, щоб я увімкнула новини. У грудях піп усе стиснулося, в голові зазвучав хрусткий требер, шия – холодна обличчя, гаряче. Це воно чи не така? Що ще могла мати на увазі Сіобан? Вона зберігала спокійний вираз обличчя, розрізаючи млинці виделкою, щоб зайняти руки. «Чому?» – невимушено спитала вона, спостерігаючи за мамою. Вона просто написала «Вувімкни, я не знаю, може щось сталося у школі». Мама підхопилася зі стільця і поспішила у вітальню. Піп ще трохи почекала. Одну мить, дві, намагаючись дихати крізь паніку, що наростала всередині. Оце воно момент, коли все стає реальним і водночас ніби ні». Треба зіграти роль і зробити це правильно, бо йдеться про її життя. Вона відклала виделку і пішла за мамою. Пульт уже був у мами в руках, телевізор вмикався. Одразу на BBC News як піп і залишила звечора. Ведуча новин розділена навпіл бігучим рядком унизу екрана. Термінові новини. Морщинка на чолі, коли вона зверталася до камери. У Бакінгемширі містечку – яке вже пережило чимало трагедій. Шість років тому двоє підлітків – Енді Белл і Сал Сінг – загинули у справі, яка з того часу стала однією з найобговорюваніших у країні, а на початку цього року чоловіка, який, як підтвердили, був Чайлдом Брансвіком і жив у Літл Кілтоні під ім'ям Стенлі Форбс, застрелили. Головного підозрюваного Чарлі Гріна лише минулого тижня заарештували і висунули обвинувачення – і ось тепер це саме маленьке містечко знову в новинах. Сьогодні місцева поліція підтвердила, що мешканця Джейсона Белла, батька Енді Белл, знайдено мертвим. Зойк мами, рот розкритий від жаху. Піп відобразила цей вираз на своєму обличчі, поділилася ними з нею. Поліція розглядає його смерть як підозрілу і нещодавно дала офіційну заяву біля відділку поліції в Амаршамі. Картинка змінилася з новинної студії на яскравий вуличний кадр із сірим небом і посірілою будівлею, яку Піп знала надто добре. Те саме погане місце. На парковці встановили трибуну, мікрофон тягнувся вгору, злегка гойдаючись від вітру. Він стояв за трибуною, чиста сорочка, діловий піджак, його зелена куртка була явно визнана недоречною для прес-конференцій, Державний інститут Гокінс прочистив горло. Сьогодні ми з сумом підтверджуємо, що Джейсона Белла, 48 років, мешканця Літл Кілтона, було знайдено мертвим рано вранці в неділю. Його тіло виявили на місці роботи у компанії, якою він володів, розташованій у Нотті Грін. Ми розслідуємо смерть Джейсона як вбивство і не можу коментувати деталі справи, оскільки розслідування перебуває на ранній стадії. «Ми звертаємося до всіх свідків, які перебували в районі Нотті-Грін пізно ввечері в суботу, особливо поблизу Вітері Джлейн, і могли бачити щось підозріле. Жодних свідків», – подумала Піп, передаючи це поглядом крізь скло телевізора. Ніхто не був поряд, щоб почути її крики. І ще одне, пізно ввечері в суботу, саме так він сказав чи не так, але котра це година».